Jo, men fan det är, det är fint. Vad skönt. Ja, hur, är, hur är det med dig då? Jo, men det är bra. Ja, härligt. Värdet blev lite bättre idag än vad det var igår. så det är ja, ja, just det. Ja. Ja, var gott. Va, vad gör du för något? Eh, jag beställer kurslitteraturen. Oh. Väldigt, eh, väldigt sent. <laughs> ja, det är ändå bara Men den eh, Fast det var där. gött. Andreas, han var ju upp där på Facebook ju. Ja. Eh, den den för den kostar typ 700 spänn eller någonting så det var ju gott att få den. Sen så sa att det var någon e-bok också. Eh, ja men det var väl den som man kunde hitta som e-bok där han länkade den typ via Google eller någonting. Nej, det var en ny e bok till. Jaha, tror jag. Oh, fan. Mm. Ja. Vad tror du om kursen då? Teori-kursen eh, ja, den verkar ju tung alltså. Nu har allt i på engelska med. Då blir det lite lite mäcker, ja. Allt är sådär ju. Ja. Mm. Det lär sig sig. Ja, det är så. sig <laughs> sig. Ja. Oh, fan, du slängde upp micken direkt här. Det var du ja. inte beredd på. Kan nej, jag vi vad kan du? börja om om du vill. Nej, nej, fan. Det blir inte det morda här. <laughs> <laughs> ja, men vi, vi sätter igång nu då. Vi Saknar du att vara själv någon gång? Uh, nej, nej, jag saknar inte bo själv. Det skulle jag tycka, Det skulle nog vara tråkigt. I längden, tror jag. Men egen tid? Uh, jo, men det är, det, det är klart att det saknar jag ibland. Sådär. Men samtidigt så får jag ju ganska mycket det ändå. Det är som att de, som att de jobbar som de gör. Och, ja, har jag någon skola liksom på morgonen, då, då är jag uppe och, och då är det lugnt. Liksom. Då kommer man ju hem på eftermiddagen och då är inte de hemma för på kvällen. så alltså, har man ju lite egen tid. Mm. Nej. Nej, och sen, alltså, sen, är det inte, sen är det inte värt det heller. Liksom. Det, är, det är roligare att hänga med sköna människor ändå, Även om det är, om man måste välja så då. Liksom, att. Men de heter, vänta, Moses och Gustav? Moses och Gustav, mm. eller Moses och G.B. G.B., varför G.B.? Uh, Han heter Gustav uh, Wilhelmsson, så det är bara en Ja, ja, ja. Basic. ja men det uh, Men hur är de då? Uh, ja, hur är de? De är, de är bara, de är lite mysiga, tycker jag. Okomplicerade människor, sköna, gillar... Uh, och ta sin fylla, då och då sådär. Så att, eh, nej. Moses säger mycket på rummet där. Han han bor i det lilla rummet. Mm. Um, vi får ta en rundtur sen och titta. Ja, kan vi Det är inte det är inte så mycket. Det är bara två här. <laughs> <laughs> um, och Gevi bor jag i samma rum där och det funkar, det funkar bra. Nej men de är, de är bara goda. Liksom. Mm, okay. mm, ja. För fan. Det, och jag känner dem ju lite sen innan sådär. Så det det är gött jag gjorde ut. Jag gjorde ut lägenheten nu i typ fyra år till olika folk som har bott här. Och den första, Niklas hette han, han var. Han svarade på en annons då i, i tidningen. Så då fick man ju då, så han, då fick han liksom så då ville han gärna berätta lite om sig själv och så när han kom hit och sådär. Så det blir lite annan. Annan femma, fast det, det tog ju bara Någon vecka så var ju vi polare med Och han var också, ingen, han var också ingen, en En också go-ing Men det var kanske för att man ska vara en bra rumskompis Eller bara kollektivkompis I vad det nu kallas uh, Jag vet inte Svår fråga Ehm <laughs> uh, Nej, men var lite, eh, lite flexibel. Tror jag. Eh, ödmjuk, inte så. Eh, inte så på liksom och hetsig. Eh, sådär med saker och ting. Utan var lite lugn och fin. Inte eh, sådär. Källsorteringstaliban. Liksom, och ligga på de andra roommate liksom sådär att nu måste ni sortera soporna här i mina. Olika, uh, olika boxare <laughs> uh, Nej Men Men hur tror du det blir sen då När du uh, bor själv Eller kommer du bo själv uh, Ja jag, det är, jag har ju lite ångest liksom. Det är oklart nu vad jag, vad jag ska göra liksom, Efter skolan här ju. Um, uh, Förhoppningsvis Så flyttar jag ju härifrån För nu har man ju bort här Nog Vad var frågan nu? Jo, om det blir svårt att bo själv sen uh, Nej, det tror jag inte Jag, jag, kan ha, jag har ganska kul i, I min ensamhet också så, där, så det, är nog, det är nog inga problem det, det är klart om man flyttar till Om man nu kanske eventuellt får jobb I någon helt ny stad så här, Då vet jag inte men Kanske det blir lite ensamt i början Sådär såklart uh, men det tror jag Nej, men jag tror jag kan hantera ensamheten ett bra ganska... en ganska bra kompis med mig själv så där. <laughs> hur länge har du spelat på Ja Jag vet inte Några år typ Kanske Det här fick jag i förutsättning för några år sedan Det här lilla keyboardet här. Nej så jag har inte Spelat, jag har inte liksom Lagt ner någon större tid på det Inga lektioner och sådär Jag är väl lite mer själv Lär liksom plinka lite Vad mm. <laughs> ja. brukar du spela det? Uh, ja, det följde med En, en, en bok till, När man köpte det, med typ så här klassiska låtar uh, Så jag nötte in dem Lite uh, Och sen annars så får jag hitta på Lyssna, bara då Eller så kollar man kanske på någon gång När man är sugen uh, Man hittar någon sån här Youtube uh, Youtube-grej liksom mm. Jag brukar lyssna på musik Det har vi ju pratat om nu, men mm. bara, När uh... När du lyssnar en vanlig dag Vad blir det för något? Ja, när jag lyssnar en vanlig dag eh, Nej men jag är ju väldigt eh, Alltså så här, Jag lyssnar på, jag liksom snörar in på någonting Och sen lyssnar jag på det jättemycket Och liksom tröttnar på det och då måste jag byta På sätt eh, Och nu Så är det mycket en lista som går eh, Som jag har valt att döpa till ljudschack Där det är eh, lite, Det är lite jazzigt, Det är lite bluesigt, det är lite reggae Uh, av väl, jag antar att det är väldigt små band liksom de har typ så 5000 spelningar på Spotify och så där. Uh, så nytt inom de genrerna så där. Så jag hittat några god där sådär. Uh, men annars är det uh, mycket svenskt så där, hem hem, Eldkvarn och Håkan Hellström och Broder Daniel och sånt mm. hur, hur mycket lägger du ner tid på att lyssna på musik? Ja, verkligen intensivt Nej det gör jag nästan Det gör jag väldigt sällan alltså. Jag är väldigt dålig på att upptäcka ny musik Själv Jag får Jag får det via någon kompis liksom Och sen bara tycker jag det är Fett sådär Det är sällan jag går in på att ja, Den här låten med den här artisten är jävligt fet Låt oss kolla mer på det Utan jag nöter det som jag redan kan På något sätt så jag, är inte så, jag är inte så utforskande där, kanske. Skulle mm. du kunna spela någonting på piano? Jag uh, äh, vet inte fan, alltså. Jag, är, jag, kommer, jag kommer ju spela fel och grejer nu, men jag blir en av Det ska vara live-typ. Det är live-typ. Live. Typ. Uh, ja, vad ska vi spela på? Alltså grejen att jag kan ju typ inga låtar liksom. Jag brukar mest bara hitta ut lite grejer så mm. är väldigt. Eh... Mm. Det behöver inte om du vill. Det är helt lugnt. Vi kan. Eh... Jag, kan jag, jag kan ju spela den här med. Den kan jag faktiskt spela den har jag med Chopin. Den. Eh... Vad heter den? Det är, det, är, det är den här bröllopslåten. Ska vi, ska, ska vi spela den? Jag tycker jag okay. Nu blir det bröllop. Nu blir det bröllop här. Nu ska vi se ja, den. jag brukar laga mat så här halv nio på kvällen. Eh, ja men eftersom att mina flatmates eh, jobbar så sent så och jag försöker styra upp lite middagar här nu så blir det ofta att jag lagar mat nu så blir det lagom när de kommer hem ut. Men eh, hemmafru, småkramar. <laughs> Studerande hemmafru. Ja, precis. Eh, nej men det är trevligt. Fångade med är, är lite tjäck. De måste på nu. Nu, nu i kväll skulle de ju dricka sprit så då vill de inte ha mat av någon anledning mm, uh, Nej nej men jag lagar, jag lagar mat i alla fall fem gånger i veckan ja. Det är jätteduktigt ju ja. ja. fast, fast ibland gör man ju såna här punkgrytor punk Ja, en uh, gryta med allt möjligt i Mm. som varar länge. Men den här micken vill vill den ha fläkt? Vill den vill den inte det va. Jag tror inte micken vill ha fläkt. Faktiskt. Nej, vi skiter i fläkten vi kan, gå, vi kan sätta på fläkten så kan vi Vi kan gå bort till till en fina sås istället. Mm. Märk kan basilika. Ja, och tomat skiva den så. Mm. Nej, vad sa vi. Eh, inte, mat i allmänhet. Vad brukar du laga för mat? Eh, jag har börjat laga mer och mer mat nu faktiskt. Alltså så här inte riktigt. Bara, inte bara pasta liksom. Bara att finna att det är lite gött. Att, ja, nej, men röra lite grytan och ta ett glas rödvin till och, och sådär. Eh, men, men samtidigt är jag ju totalt väldös på det. Jag har den... Eh, Bonilleurs skokboke som jag följer slaviskt och får hittar lite inspiration så där. Har du inte öppnat på kokboken nu igen, Nej, men det här är min eh, raggarlax mm. Ja. Så och den kan den... ju, den kan jag utan till. Så, och det är då allt så? Eh, det är. Eh, basilika Vad ska man kallar det? Basilika kanske? Ung ja basilika bakad laxfilé typ. Ja, ah, det ska jag in med laxen ju. Det ska ju in, in med laxen in och någonting. Ja. Väldigt gott. <laughs> det, det verkar gott. Ja, men det det är väldigt lätt liksom och så blir det ganska hyfsat oftast, ja, så Och det sköter sig själv liksom. Så, så det är nice. När var ni för på mat när ni, när du var liten? Oj. Mycket mycket pandi Köttfästbiffar <laughs> Det är kokt potatis tror jag Det var nog, det var nog mest, mest sådär Lite ruslandskost Ja Men sen Ja, jo Carpaccio Gillar mina föräldrar Lagar de ofta Vad var det för något? Carpaccio Är det rå oxfilé Eller kalvfilé mm -hmm. Man käkar rått Med Ja Vad fan är det? Typ olja bara Olja, salt, citron Tycker du om gott? Ha? Tycker du om gott? Eh, jag har hört att det finns en sån kallas råbiff i Skåne. Det verkar, inte, det verkar inte så gott, den här råa köttfärsen där på mackan. Bara. Men eh, carpaccio är ju jävligt gott faktiskt. Men det är väl något jag har fått i mig då kanske. <laughs> Äter du råa ägg och sådär också? Nej, Nej rått i allmänhet är väl inte så... Vi skulle köra råfod en gång. Det blir ju bara nötter då liksom. Nej, jag vet inte. Det är svårt då. Men mm, visst du det. Men du har haft en del hundskompisar eller kollektivkompisar. Mm. Vad brukar de äta, brukar ni äta Nordlunda samma? <suss> de som jag bor med nu, eller? Ja, eller allmänt sådär. Får du anpassa det mycket? Nej, jag vet inte. Nej, men de... Det vi... Alla som har bott här har varit folk som uppskattar... Lite mer lagad mat sådär. Så att, men sen så är det väl att jag kan tänka mig att folk är lite... Och även jag också är lite lata liksom. Att man bara... ...steker lite bacon liksom. <laughs> eh, Sådär, så jag vet inte. Det är lite olika. Men det, nu det, har, det, det känns som att det är lite nytt här nu faktiskt. Att jag ändå lagar mer mat faktiskt. Jag, jag, jag försöker liksom driva på dem lite här. Att vi, att vi får käka lite... lite ...tillsammans. Han, han som bodde här innan var ju vegetarian och då blev det, det var lite svårt att äta ihop det då uh, vi hade ju några då när vi kunde laga vegetariska grejer Typ chili con carne, på och sånt, så det var och, och tacos och sånt, men uh, nej Men nu är alla kött äter, så nu kan vi köra på <laughs> skulle du vilja våga göra? Jag tyckte du hade ett jättebra svar på det. Asså? Alltså? Mm. Mm. <laughs> uh, ja, jag skulle väl vilja våga dansa. Alltså, alltså grejen är att jag dansar ju när jag är full såklart. Man går ju upp där och hoppar lite eller vad man, vad man gör. Det är ju så sjukt. ju. Och jag är, jag är, det är ju hänt att man är nykter liksom, på krogen och dansar i alla fall. Det är inte det liksom. Men... Uh, och jag, jag vet inte Jag har haft så många, många tankar om det att nu, ska, nu, nu ska jag fan lära mig att Dansa Dansa hur? Ja det är det ja, Det liksom börjar redan där Okej okay, vilken, vilken dans liksom, ska, man, ska man lära sig Och sådär uh, Och jag vet inte varför jag aldrig tar tag i det För jag har någon sån här filosofi att man bara Behöver kunna två saker i livet Det är dansa och engelska Jag kan ingenting av de två Så, så jag är körd egentligen men så jag vet inte varför jag tar tag i det där liksom för det då ja, för om man kan dansa och engelska då behöver man till kunna någonting då då man sig. Ja. Men nej så jag vet inte men, men, jag jag har danskusta. Jag danskust, ja, precis jag måste jag jag känner eller halvja halv känner en tjej men hon är jalla hon är så jalla proffsig typ. Jag vågar inte det. Dansa där men, ja nej jag vet inte. Jag det hoppas jag hoppas att jag får att jag Liksom få ett tummen ur någon gång och, ja, men, ja, man, Alltså bara börja någonstans För det känns så jävla tattigt liksom Att bara stå där och studsa lite mm. Jag vet inte och, alltså, alltså egentligen så är det ingenting Att skämmas över sådär För att alla andra gör ju det också liksom Eller de allra flesta i alla fall så att, Men det vore fräckt ändå att ha lite koll på det där faktiskt För det känns ändå som ja, Jag vet inte Men är det vals du vill lära dig Eller är det street dance eller? Jag vet inte Okay. No, alltså, Spontant känns det spontan. Spontan är någonting som, någon form av alltså, man kan få någon allround på något sätt. Alltså bugg är ändå ganska gött. Mm. Kan jag tänka mig. Det är nog skåd. Mm. Jag är inte så mycket för så här liksom, street breakdance, liksom. mm, tror jag inte. Utan att. Uh, nej, jag vet inte. Eller bara kunna jag bli nördig dans liksom. Någon sån här spansk nörddans. Liksom, och vara jävligt bra på det. Liksom. Eller, eller inte jävligt bra men ha liksom hyfsat. kunnat vara liksom bemästarad på något sätt. Mm. Steppa eller något? Ja, steppa till exempel. Ja, mm, Det vore något igen. Ja, du har haft lite mm. Va Vad är din största dröm? Eh, ja. ja det, jag har någon form av... Eh, jag är någon uträkning här nu. Att, för, jag känner, för jag känner att jag är, vad är jag bäst på men jag? är jävligt bra på att vara ledig. Ehm, och jag kommer på det att om man har. Man snackar om, ja, men man ska ha så jävla mycket pengar. Det, men jag, alltså, det räcker med. Det är mycket pengar i och för sig, men det är inte så. Men 20 miljoner. Då, då kan jag checka in på ett hotell till C65. Utan att och ändå ha, ha liksom Pengar över till annat liksom. eh, Och jag tror jag Skulle aldrig tröttna på det Ja men lite nej. Ja, men jag, vet, jag vet, jag tänker det, alltså, det blir... Men man kan ju bo på olika hotell Ja, olika städer mm. Och aldrig behöva städa Laga mat och allt sånt där Jag vet att jag sköter mycket av det här hemma Kanske om det om det framgår om det har framgått innan här Men, men eh, Nej Att bara liksom göra det så faller den in på något sätt. Mm. Uh, ja, sen är ju det, en, det är, inte så, det är, sen är det ju som det är liksom. Och jag vet inte. Så annars är det... Bortsett från det så är det bara... Ha så kul som möjligt. Sen där man. Hur har ja, man så kul som möjligt? Ja, det vet jag inte. Det får man bara... Man får bara liksom... göra det som är ja men alltså göra det som är skitkul och sen när det inte är, är kul längre så måste man byta liksom och jag tror jag, jag kanske är en liten sån, jag är kanske en sån, sån person som behöver, behöver byta på något sätt ofta nu, nu, nu gör vi det här några år och sen så får det får det vara bra så med, med det kanske jag vet inte man har inte levt så länge än. livet alltså man säger att livet är kort Och det är fan ah så långt alltså livet är jättelångt man, alltså man kan alltid dö vilken dag som helst och så där, men, men, men i regel så är det ju jättelångt. Så att det finns massa, massa roliga saker att göra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 Mm. Alltså, alltså grejen är att jag har ju haft faktiskt alltså tankar alltså, på det här för man tänker så här ah, okej. Okay. Och jag har liksom snackat med mina föräldrar men jag bara så jag sa till min morsa så bara har du varit nykter någon gång mamma hon bara nej. liksom åh vad fan är det liksom. Ja men vad fan? när började du dricka så här jag. hon började dricka när hon var tretton eller någonting har du varit nykter någon gång bara nej. Och jag tänker liksom fan ska man ska man ska man hamna där för jag har ju, varit, jag har ju själv varit full sen jag var 14, 15, vad fan var det? Ja, ja men 14 typ. Alltså, och då var det inte så mycket. Då, då hade man ju en fylla som gick det ut säkert typ så tre månader eller sen innan man liksom fick ett utrymme till fäste igen liksom. Eh, men det har ju aldrig, det har ju aldrig varit någon eh, några någon sån här vita vita perioder liksom. och det är ju, när man tänk, när man ser det så så känns det ju liksom att eh, för jag känner ju mig inte att jag var... Jag känner lite att jag var någon... Alltså jag är inte samma, jag ju inte samma person idag som man, när man var 14 liksom. Och då tänker man, då har man gått runt här nu i, i, i liksom åtta år och varit full hela tiden liksom. Och inte upplevt hur det är utan ju. I sitt, i sitt vuxna liv. Man har ju upplevt en nykter barndom såklart. Men inte en inte, inte nykter... Eh, eh vuxenliv så där. Så jag har faktiskt starkt funderat på att. Ja, att, ah, okej. Okay. Och då har jag tänkt ett år, tänkte jag. För då får man liksom uppleva allting. Eh, både nyårsafton och alla de här eh, stora eventen liksom. Där det, där det förväntas att man ska dricka och sådär. Och, och så. Eh, så. Så jag är, jag är helt klart att. Eh, funderat i de banorna liksom. så kan man, sen när man har haft det här året så kan man bara, då vet man hur det är så kan man bara köra loss den <laughs> med, med gott samvete Nej men, nej, men så, så då har jag funderat kring men jag vet inte vad fan, sen är det ju liksom det är ju inte så allvarligt liksom, heller på något sätt um, Men hur mycket, hur mycket alkohol dricker du um, då? Ja. ja, men jag dricker nog kanske fem mm. fem dagar i veckan, kanske. Uh, Var av uh, en av dem är uh, uh, lite mer, liksom, Då är det som, min, det som är kan, minst. som kan, ja, som kan sträcka sig från att vara lite halvfull till att ja ibland blir man ju riktigt sned liksom. men de andra, de andra fyra dagarna där, då är det ju mer liksom ja men alltså, kanske två glas vin typ om dagen liksom så Sen kan det ju bli lite mer uh, lite mer race ibland när man kör flera dagar på rad dag och så Alltså när det är lite mer fast man är man utomlands kanske och sådär, såklart. Så, alltså, det, men sen man kommer ju såklart in i någon form av alltså du har ju märkt hur det är här liksom. Alltså du har ju precis gått ut på kogen när de dina nu är, kompisar Nu är det tyst och lugnt här, men det är ju mycket. Kompisar. Ja men precis, alltså har man, har man en umgängeskrets liksom som, som liksom dricker gärna ofta och mycket så, så, så så blir det någon form, då blir det normaliserat till slut, kanske. Uh, och sen så när man möter andra så blir det liksom, oh, oh, fan, ja, jag häller heller i med det mycket. Liksom, om man jämför så här. Uh, Så det bor vi lite på. Din jul. en traditionell jul hemma hos mamma och pappa. <laughs> eh, det, är inte, det, är inte så, det är inte så mycket jul julfirande så där. Eh, det är klart att någon gång har vi varit hemma hos hemma hos släkten och sådär. Och då, är det, då blir det väldigt traditionellt eh, sådär. Eh, men det, vi, det var, vi har gjort eh, När jag var liten Och jag har ju en liten lillebror nu Som är tio, jag vet inte om han tror på tomten Fortfarande eh, Men han var i alla fall åtminstone förra året Var han jävligt taggad Och vi har ju ingen eh, Jag vet inte, det kanske är lite unikt Eller lite halvspeciellt sådär Vi har, vi har ingen tomte I vår familj Utan det kommer en liten nisse Uh, och fördelen med nissen är att han har fått för sig då att uh, um, Han ska dela ut julklapparna där jättetidigt på morgonen Mm, åh mm. oh, vad kul när man mm. är inte? Ja, är perfekt. ja men precis, om man ju väntar hela hela dagen ända till kvällen där Så då, um, då kommer han, och då vill han, men han ville ha, och han ska gå runt i alla husen där Och då är det ju väldigt jobbigt för nissen att göra det mm. Så för att göra nissen lite nöjd så ska man Så går ut på att kvällen innan Så lagar man lite Lite risgrynsgröt Kanske brer en eh, sån här macka Vörtbröd eh, Lite glögg Och sen snaps Vill han ha nissen Och sen så ställer man ut det på trappan Och eh, ja så Det här är dagen innan julafton då Och, eh, och nu när det är min Lillebror, där, då han vaknar ju där Liksom halv sex, du vet Och springer ut Och då ser man ju att gröten är lite uppätten där Och snapsen är ju tagen, hela snapsen såklart Och, och liksom gluggen och mackan är lite rörd. Han kan ju inte äta upp allting där För han har ju många andra att lämna Lämna, där, lämna säcken till Så då bär man in den här stora säcken Och sen så öppnar man alla paket direkt på morgonen Och sen är det ju då liksom paket till mamma Från nissan och paket till pappa från nisson och så vidare och, äh, ja... Men varför du blivit det... två nisser? Det är lite tomt. Jag vet jag faktiskt inte. Jag har jag faktiskt, faktiskt inte frågat mina föräldrar varför, varför de kör med nissen, alltså. Egentligen. Kanske för att farsan vill ha en liten kvällssnaps där. Men den kan han ju ta ändå liksom. Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte. För det, det brukar ju bli rätt mäckigt sådär liksom käka den här kalla gröten och det är inte så här jätt, jättegött liksom. man vill att man vill att det ska se lite så här riktigt ut men med en nissande. Mm. <clears throat> ja, Nej. Nej, men fördelen är också att man öppnar alla paket direkt liksom. På morgonen. Det är ju alltid mm, Vad brukar ni äta då? Ta på julmiddag. Hem och hos familjen. Där. Mm. Ehm, ja. Nej men det är, nog, det är nog ganska Det är nog ganska traditionellt tror jag. Skinka har vi ju alltid såklart um, sen, sen, Men det känns som att den är Lite i, i, i centrum Sen kan det vara Det är egentligen bara skinkan alltså. Som alltid finns där Sen kan, har det nog, nog spårat ur Lite så ibland med Carpaccio har vi haft Någon gång Och um. Nej, så alltså det är lite, det är, lite det, är inte, det är inte det här sylta Jansson Äggsill skinka Köttbullen liksom Utan det är, nej Det, kan... det är lite såhär hip som hap, det, det är inte så noga hur, hur ska du fira jul i år? Eh, I år har vi eh, Har vi tänkt oss en eh, Så kallad kompisjul Som vi har omnämnt den här Uh, det ska, ska vi vara här hemma Är det väl tänkt då tror jag Och uh, ja, jag och Moses Min inneboende och sen en annan kompis Som heter Victor det är vi som är Liksom pepp och jag tror att där Där tror jag uh, Det kommer för vi, våra familjer Är inte så där jättejuliga Eller mina, min familj är ju lite Julig ändå så att jag fortfarande har en Lillebror som är tibast i som han tycker det är kul Och sådär uh, Men nu ser det ut som att de ska åka till Spanien Och, och så vidare så att uh, Ja. Sen får man ju se hur många, det, hur många fler det är som hakar på På en sån här kompis jul jag, jag kan tänka mig att det bara blir vi i tre liksom. <laughs> Faktiskt men sen, men sen är det, sen är det gött om, För många och kommer ju hem här till Kalmar igen som liksom På julen ska läsa på Familjen och sådär Och sen vet man ju hur Det blir, familjen är ju inte så rolig liksom. man, kanske, man kanske tröstnar där framåt 10, 11 på kvällen Och då kan ju alla sluta upp här sen och kir räka till det lite grann